Us recordem que aquest programa és en directe els dijous, però també han diferit el dissabte i el diumenge següent, motiu per saludar els que només ens podran escoltar el dissabte o el diumenge. També sabeu que podeu escoltar o baixar-vos els programes que vulgueu d'altres setmanes. Estan penjats a la web que hem dit abans, www.rtb-fm.com. I ara, per començar el matí d'avui, escoltem la sardana que es titula Sardanes a l'Havana, i és de Jordi Molina. A continuació, com cada setmana, podrem escoltar la sardana misteriosa que toca. Com ja sabeu, es tracta d'endevinar el nom correcte de la sardana que tot seguit us oferim. El primer que ens telefoni avui dijous al número 9,3 3 3 4 5 6 4 5 4 durant aquest programa en directe i ja es digui la resposta correcta podrà passar el dilluns proper a Can Guardiola i li donarem un CD on hi han 56 sardanes gravades. Escoltem, doncs, tot seguit la sardana misteriosa d'avui. a sentir la sardana misteriosa. Com a pistes us podem dir que és una sardana d'en Joan Látaro i que va ser estrenada a Terrassa. Si voleu participar ens heu de donar exacte el número per telefonar dient el nom d'aquesta sardana amb el 93-3456-454 També es podeu demanar una sardana per al proper programa. Això sí, ens heu de dir no voleu. Doncs mentre esperem que ens truquin algú i ens digui alguna cosa sobre aquesta salana que és molt coneguda que és molt bonica d'en Joan L I si voleu, podem dir el tiraatge ja per exemple que tira 32 per 81 i que. Per exemple i que el fomen a la llista dec doncs la ballem bastant en els corsets. Bé, doncs tot seguit escoltem una altra sardana i aquesta es titula Blaus de mar a Sant Feliu i és del Josep Casó. demà s'enfliu i és el que sou Josep Bé, doncs sembla que tenim una trucada Hola? Hola? Hola, Hola què tal? Molt bé, i vosaltres? qui parlem Amb la Lola Lola Feia temps que no parlàvem amb tu? Sí, fa molt temps, sí, oh, perquè no us puc escoltar perquè aquest horari a mi no em va bé, però bueno, avui sí. Avui sí, eh? Sí. I què, què ens vols dir? Eh, què us vull dir? Primer dic que el senyor Pistero no li ha escoltat. Eh, quan a parlar no sé si tenia el mic Miquenré endavant, però tenia de costat, el senyor Pistero de el avui m'ha fallat ha tenia... perquè no li endeu de res. Però bé, bueno, és igual, vos ah, sí, pues volia trucar només per, per, per trucar i per, i per, i per parlar. Eh? M'enteneu? Sí, una mica. Ah, sí, pensava eh? que no em sentíeu. Sí. Ara escolta, ara tu escolta el pistero. Val. Em sents ara, eh? Adéu. Lola? No res, eh? No se sent, eh? A, a mi sí que em sents, Lola. A tu perfecte, però en sí. bé no. Eh? Eduard. Llança, llança el micro, Eduard. Igual està Està obert parlar ara sí, està, està bien. Eduard, parla ara Hola, Hola. Ah, ara. Sí, però sento fondo eh? No et sento com el francès eh? no, És que encara hi ha classes eh? francès francès. És, que... és que Són categories la, la que... Depèn de la pastilla que et prens <laughs> el bueno, senyor pistero no <laughs> torna-li a explicar la, la pista, pista eh? ah, no? no, no, no, no parlis no, res, res, res, te sento lluny diguem tu que jo li, li repeteixo Eduard, què li vols dir? què li vols dir? va, Eduard, digue'm-ho a i jo li dic a ella home, que és estrany que no em sentis no, la pista ah, la pista, vols explicar la pista? digues mira, diu... és una sardana que es va estrenar a Terrassa és una sardana que es va estrenar a Terrassa a Terrassa, almenys, sí. I és d'en Joan Lázaro. És d'en Joan Lázaro. I guanyo mi, l'automí. Espera, no parlem tots a l'hora, si no ens entendrem. Digues, Eduard. És una sardana que comença pel ro i s'acaba amb da. És, és una sardana que comença amb ro i acaba amb da. Bueno, no comença amb roca. Com? Roca. Ah, roca. I acaba da. Què? Res, res. No? no. Rocaguí? aquí. Roca ara. Què? Torna a repetir, què dius? Rocaguí, nart. <ríe> <ríe> no, que no, no, no us entenc. Em no us sembla us entenc. que t'està afavorint molt, eh? No, I tant, m'afavoreix que oh. no és igual, deixem-ho córrer, no, el... no la sé. Si escolta, no me'l dius, no un sé, un però moment. és igual. Jo he trucat per... Lola, Lola. Digue'm. Escolta un moment, ha dit Roca Guinarda. Roca Guinarda? Ah, però si ho repeteixes tu, igual guanyes. Roca Guinarda? Molt bé! Molt bé. <ríe> oh, és tremendo això. Aquí hi ha ja tungo. <ríe> molt, bé, molt bé, però bueno, ja dic bueno, que el senyor... Cistero... que tens el primer premi, com sempre, sí. què, què més ens vols dir? <ríe> què ens expliques? us explico pues, que molt bé les sardanes tot molt bé vaig estar a l'última audició que veu fer i em va agradar molt eh, porteu tot molt bé eh, principalment molt bé tot però molt bé però principalment les senyores que posen la bandereta bueno, clar. Allò és... això s'ha d'aplaudir cada dia allò és són agradables oh, són molt. simpàtiques són maquíssimes molt bona gent i sempre que vas sempre hi ha les mateixes o sigui que molt bé, eh? molt bé aquestes senyores, si no és molt per elles Home, no podríem fer l'audició eh? sí, que, ah. que sí, que sí, que tens raó bueno. doncs res, aquí, des d'aquí un agraïment a totes aquestes senyores que són les sí. quantes oh, que, tant, que fan tant. aquest que sacrifici i gràcies a elles som un som i molt bé, pues tot, tot molt bé que continueu així sí. que arribarem fins a dalt de tot Eh? Mm. de tot. ens vols demanar una sardana i mentrestant la busquem Va. o dediquem una a gust nostre a veure si en, teniu en tenim una, una punt. ara diga't ara vols digatana. si la teniu ara, ara la buscarem, la buscarem que si aquí. no la trobéssim te'n posem una que és molt bonica molt bé, eh? d'acord o sigui que la propera o és o diga't sí. bé. o aquesta altra que que teniu Bé, bueno, la, la propera no l'altra. La, d'acord. La propera serà Escalenca. Que també serà per tu, eh? Val. I la següent, la que dius tu o bé la que t'hem dit nosaltres. D'acord. Molt bé. Molt bé. Jo també s'ha d'acord. Què dius ara? Bueno, bé, doncs tot, tot seguit escoltem Uh, la sardana Escalenca que és del Pere Mercader la sornada que porta el nom és Calenca, que és el Tampira Mercader. Doncs, tot seguit, eh, com ens havia demanat la Lola, eh, sentirem Bigatana, que és del Josep Saderra. Per va, Lola. <fixi> Hem acabat d'escoltar la sardana Bigatana, d'en Josep Cederra. Eh, és una sardana que ens ha demanat l'Ola de Sant Andreu. És una bonica sardana. Molt ben demanada, l'Ola. Bé, doncs ara sembla que tenim una altra trucada. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Hola, sóc la Fina, del grup del Foment. Hola, Fina. Sí. Què tal? Eh, doncs molt bé. Com en... estàs? Enyora'ns una mica, perquè sí. fa un prell de... De sessions que no he pogut venir, però molt contenta de, de ni al foment. <ríe> Escolta, l'evolució com et va? Bé, sí? bé, bé, una mica empipadora, però bé. bé Vas millorant, bé. no? Sí, sí, sí, vaig millorant, és... vaig millorant. A a aviat en veureu. D'aquí a poc a saltar i ballar. Això és una, una altra vegada. Res, eh? Això esperem a veure't. Fan... Moltes gràcies. <ríe> Fantàstic, eh? Moltes gràcies. Què tal? Com va tot? Bé, bé. Bé? Bé, bé molt bé. Sí, sí, Bé, estem, estem, contents també de estar. fent el nostre tarandà. Don't sé, tots els amics que tenem. això, això és nosaltres de, de té preu, no té de brau. No, no de veus conegut i de veus ha descobert i, de, i de, de formar la pinya que fem. Gràcies. I caduri, i Ens vols demanar alguna sardana en espai? Oh, doncs sí, doncs, la, la de si pot ser. O la de Sant Joan al Taga, que també m'agrada molt. Va, ara mir -ho, sí. ho mirarem. I si no, la... més igual, totes són bones. Qualsevol, no? Qualsevol, qualsevol, qualsevol m'agrada. Ara a continuació en tocarem una, eh, que tu, com sí. que no hi vas sent, no la vas poder sentir. Ens la van facilitar les puntaires. Ah, sí, és veritat. I és molt certada, està, molt bé. Ara la sentiràs, ah, digui doncs, doncs, una en... És molt bonica. Em va perfecta aquesta, doncs. Sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, des d'aquí una abraçada a tots els del Foment eh, i animo a la gent que, que tingui ganes de passar-s'ho bé, que s'hi apunti i que ah, sí, sí. fem una colla molt maca i la volem ampliar. Una abraçada R molt fort a tots. Gràcies, forte, tot. Fina. Molt bé, gràcies. et milloris i que et veiem aviat. Eh? Gràcies a tots. Així a, tot, a, a tota la direcció i a tot el grup. <ríe> gràcies, records. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu. Adéu, adéu. Doncs, tal com hem dit, eh, ara escoltarem una sardana que es titula la plaça de la regareta. És del Joaquim Soms i està dedicada a Oliana, és el lloc on es fa la plec. I segons les dades que tenim es va gravar l'any 2005. Escoltem doncs la plaça de la regareta de Joaquim Soms, dedicada a les puntaires i a totes les persones que ens han demanat avui una sardana dedicada. Per tots ells. M'ha acabat d'escoltar aquesta bonica sardana amb el nom de la plaça de la Regadeta, que és d'en Joaquim Som, i ha estat dedicada a les puntaires de Sant Andreu. On podem anar per aprendre a ballar, comptar i repartir les sardanes? Eduard, ens ho pots explicar? Doncs mira, sí, Francesc. Els interessats en aprendre a ballar sardanes, com també comptar-les i repartir-les, podeu venir gratuitament als cursets que fem al Foment Sardanista en Doreng. Durant el curs és a Can Guardiola, és hotel d'actitats, que és el càrrec 1, número 2 i està junt a la Rambla de Sant Andreu. Aquí podeu venir sempre que vulgueu, cada dilluns de dos quarts de 7 a dos quarts de 9 al vispera o si ho preferiu, podeu venir a Can Galta Cramat, que és el centre municipal de cultura popular i està ubicat al carrer Quimeres, número 30 Aquí podeu venir, sempre que volgueu, els dimecres de 7 a 2 quarts de nou al vespre. I trobareu un ambient molt familiar. Ara la set. No. T'estim. I doncs seguim amb el programa i com ens ha demanat la Fina Cotiller... Eh, li posem per a ella T'estimo i és del Josep Serra Hola. Yeah. Hem acabat d'escoltar la Senada d'en Josep Serra amb el nom de T'estimo. Està dedicada a la nostra companya, la Fina, que aviat pensem que està entre nosaltres. Doncs ara, com cada setmana, ens toca escoltar l'agenda sardanista. Eduard, tens preparat? Doncs sí, mira, aquesta setmana l'agenda està, està bastant plena i comencem el dissabte, no, perdó, el divendres, dia 19, a les 11.30, a Sant Martí, part del Clot de la Mel, amb la CUP, la ciutat de Terrassa. Ara tenim dissabte, a les 12 o migdia, és a Ciutat Vella, a plaça de Carles i Pi Sunyer, a l'Avinguda de Portal de l'Àngel, amb la copla Maricel. També tenim una ballada, el, el dissabte, a les 6 de la tarda, a la Ciutat Vella també, al Pla de la Catedral, amb la copla principal de Llobregat. I després tenim el dissabte també un concert, a l'Eixample, a l'Auditori Sala 2 Oriol Martorell, al carrer La Pàndra, 1950, que la copla Ciutat de Girona convida a l'Albert Ginovat, Temporada de copa de l'auditori 2012-2013 amb les coples Ciutat de Girona, Albert i piano i composició Jesús Ventura, director. També llavors tenim el diumenge a les 11.15, Ciutat Vella, Pla de la Catedral, amb la copa de la principal de Llobregat. També hi tenim a les 11.30, també, a Nou Barris, Parc de la Quinoeta, amb la copa Ciutat de Girona. També tenim una ballada a les 12.00 al migdia a l'Eixample, Avinguda de Gaudí cantonada amb el carrer de la Indústria, amb la Cople Rambles. I, finalment, també hem trobat una ballada al les 12 al migdia a Gràcia, plaça del Diamant, amb la Cople i l'Uro. Una pregunta. al primer dia que has dit, que és divendres, a quina hora? És que no? El divendres, sí, el divendres, dia 19, a les 11.30, a Sant Martí, a part del Clot del Mel. Sí, a les 11.30 del ah, matí. Val, val, val. Gràcies. Eh? Bé, doncs, tot seguit, escoltem... La sardana que es titula Costa Brava i és del Jesús Ventura. Del compositor Bartomeu Villamajor hem pogut escoltar la sardana que porta per nom Costa Brava. Amics, estem arribant a la fila d'aquest programa i per tant ens anem acomiadant fins a la propera setmana, el proper dijous. I agraïm els col·laboradors d'avui, el Ricardo, el Jordi i l'Eduard, el Jaume, qui us parla francès. Us donem les gràcies per haver-nos escoltat i us recordem que aquest programa d'avui serà reproduït en diferit el dissabte i el diumenge a les 9 del matí. Uh, us desitgem un bon cap de setmana i fins a la propera adeu-siau són les 12 notícies en xarxa Bon dia, us parlem Aite Polo i Oriol Pujador. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha retirat la iniciativa legislativa popular que reclamava al Congrés l'adhesió en pagament. Consideren que la llei que prepara el Partit Popular en solitari no recull el contingut del text presentat al Congrés per aquesta plataforma i que li va donar suport un milió i mig de persones. En un comunicat conjunt aquest dijous al matí, les entitats han denunciat que el Partit Popular